<تصفيق> <تصفيق> الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد تدash vëllai zy musliman ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh në këtë cikël emisionesh po flasim për të drejtat në islam e drejta më e madhe është e drejta e Allahut e lartësuar por ndër të drejtat është dhe e drejta e të dërguarit të Allahut Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye, po flasim për dëshminë se Muhamedi është i dërguari i Allahut. Dëshmia se Muhamedi alayhi salatu wassalam është i dërguari i Allahut përfshin disa pika, do të thonë nuk mundet që njeriu të përmbush dëshminë se Muhamedi është i dërguari i Allahut ta të përmbush besimin se Muhamedi alayhis salam është i dërguar nga Allahu te deklarimin se ai është i dërguar nga Allahu vetëse duke plotësuar këto pika ose këto kushte të cilat do t'i përmendim. Kemi përmendur në herën e kaluar faktin që ne duhet të ta besojmë Muhamedit alayhis salam si të dërguar të Allahut se mesazhi i tij është i vërtetë nga Allahu i lartësuar, sa i na ka thënë të vërtetën dhe nuk ka gënyer. Se Muhamedi (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të) nuk ka atribute hyjnore, ai ka qenë vetë rob i Allahut i lartësuar. Se mesazhi i tij është përfshirë për çdo kohë dhe për çdo vend dhe të gjithë njerëzit që nga dërgimi i tij deri në ditën e gjykimit e kanë detyrë të ndjejnë mesazhin e tij, të ecin në udhën e tij dhe kushdo që djon për Muhamedit (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të) e nuk i beson atij, ai nuk quhet musliman dhe nëse vdesnë në këtë gjendje ka vërcjen gjithmonë në zjarrin e xhehenemit, nuk do të ketë shpëtim për të, qoftë edhe një person që u përket komuniteteve të tjera fetare, apo që uh, madhrojnë dhe respektojnë pejgamberët e tjerë, por që nuk i besojnë të dërguarit to Muhammedun sallallahu alaihi wasallam, pra edhe për njerëzit e tjerë nuk do të ketë shpëtim. Kemi theksuar të faktin se Allahu lërcuar humorin e besën të gjithë pejgamberëve dhe rrjedhimisht të pasuesve të pejgamberëve se nëse do të ishin gjallë kur të dërgohej Muhamedi (salallahu alaihi wasallam) do të besonin, do ta ndiqnin atë (salallahu alaihi wasallam). Do të përmendëm edhe disa pika të tjera të cilat i prfshihin dëshmia se Muhamedi është i dërguari i Allahut. Një ndër pikat që prfshihin kë dëshmi është edhe fakti se duhet ta dëgjojmë dhe ta respektojmë Muhameditin alayhis salatu vesselam. Pretendimi se njeriu beson pejgamberin, nëse ai nuk e dëgjon atë, nuk është pretendim i vërtet. Pretendimi quhet i vërtet kur njeriu e shoqëron deklarimin se Muhamedi alayhis salatu vesselam është dërguar nga Allahu me xhimin e urdhave të tij me respektimin e ti, sallallahu aleyhi wa sallam. E kemi për detyru që ta respektojmë Muhammed, ta nëgjojmë dhe zbatojmë urdhët e ti. Përndaj, Allahu lartuar e ka qua e të respektin dhe Muhammed sallallahu aleyhi wa sallam si respekt ndaj ti, dhe, dhe më thonë ndaj vetë Allahu të lartuar. Ka thënë Allahu në Kur'an, wa me jutu i rrasule, fa qatë ata Allah. Kush i bindet të dërguarit, a i është bindru Allahu të lartuar dhe kush çdo thotë se kush nuk i bindet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ai nuk është treguar i bindur ndaj Allahut subhanahu wa taala bindja ndaj Muhamedit është bindje ndaj Allahut subhanahu wa taala prandaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thani hadith kull ummati yadkhuluna aljannata illa man aba qal wa man ya'ba rasul allah qala man ata'ani dakhala aljanna wa man 'asani faqad aba Ka thënë Muhammedi sallallahu në e vësam të gjithë u meti im do të hynë gjenet përveç aty e që nuk duan. Thënë kush janë atë të cilët nuk duan ojë dërguar e Allahut. Muhammedi sallallahu aleyhi vësallam tha, kush më bitit mua, aj do të hynë gjenet. E kush më kundushton mua, aj ka refuzuar. Dëmë thënë ka refuzuar që të hynë gjenet. Po ashtu, e, Muhammedi sallallahu aleyhi vësallam ka thënë i hadith tjetër, kush i bindet... Në guvernatorit apo komandantit saktuar nga unë, a i më është më bindur mua dhe kush më bindit mua, a i është bindur Allahut subhanahu wa ta'ala Allahut lëtua në ka bërë thirë në Kuran që ti binde me ati, dhe më thonë Allahut, dhe ti binde me Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam kul ati'u Allahe wa ati'u Rasul thuaj, bindjuni Allahut dhe bindjuni të dërguarit të ti, pashtu Allahut lëtua në bënd thirë duke thanë, ja juhe le dhin amënu Ati Allahu wa ati'u ar-rasula wa ulil-amri minkum. O besimtar, binduni Allahut, binduni te dërguarit të tij dhe binduni dërguarit të tij e prisave tuaj. Bindja ndaj Allahut dhe bindja ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është themeli i fes. <coughs> e, Muhammed binjë ndaj Muhamedit, binjë ndaj Allahut. Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem gjithçka e ka sjell nga Allahu i lartësuar. Ndërsa bindja ndaj prisave është e kushtëzuar me bindjen e tyre ndaj të dërguarit Allahut Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem. Domethënë, ne kemi për detyrë që të u bindemi prisave musliman, por me kusht që ata të respektojnë Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem, mos na urdhërojnë për diçka që bie ndesh me feën që solli Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem. Në rast se prisi musliman drejtuesi musliman urdhëron për diçka që bie në dash me Kur'anin apo me Sunetin e Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem nuk lejoz batim i urdhrit të, të tij se nuk ka bindje në diçka që bie në kundërshtim me urdhrat e Sheriatit. Ë, udhëzimi arrihet me bindje ndaj Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem. Kush i bindet profetit, ai është i uzuar, e kush nuk i bindet atij, ai është i humbur. Prandaj Allahu i lazuar ka thënë në Kur'an: "Qul ati'u Allaha wa ati'u ar-Rasul fa in tawallu" fa inna ma alehi ma hummila ma aleikum ma hummiltum wa in të tijuuhu tahtedu wa ma ale rrasuli illa l-belagu l-mubin thua i bindion i Allahut dhe bindion i të dërguarit të ti e nëse ju i aktheni shpinën ose nësa ta i aktheni shpinën bindjes ndaj Muhammedis nësa ta të regojnë mos përfilje nësa ta nuk i binden Muhammedis atëhere letat dinë Së detyra e Muhamedit është ajo që ja ka ngarkuar Allahu i Lartësuar, pra që t'u përcjellë njerëzve mesazhet hyjnore. Ndërsa detyra e njerëzve është që ta dëgjojnë Muhamedit Sallallahu Alaihi Wasallam, ta respektojnë atë. E nëse nuk i bindeni Muhamedit Sallallahu Alaihi Wasallam, atë do të kapt dënimin e Allahut të Lartësuar. Nëse ju do të i bindeni atij, do të jeni të ulzuar. Nëse ju do i të i bindeni Muhamedit Sallallahu Alaihi Wasallam, do të jeni të ulzuar. Nëse nuk i bindeni Muhamedit Sallallahu Alaihi Wasallam, Atëherë normalisht që do të jeni të ulzuar dhe ky është kuptimi i ajetit. Oma 'ala ar-rasul illa al-balagu al-mubin. Detyra e të dërguarit është vetëse që tu transmetojë njerëzve mesazhet hyjnore në mënyrë të qartë. Kjo ka qenë detyra e Muhamedit sallallahu alejhi wasallam, ndërsa ulzimi i njerëzve është ndorta e Allahut të, Allahu të larçuar. Por nëse njerëzit bëjnë shkaqjet, nëse njerëzit respektojnë Muhamedit sallallahu alejhi wasallam, atëherë do të thien të ulzuar. Njerëzit ndahen në të ulzuar dhe të paulzuar. Të ulzuarit në rrugën e drejtë dhe të të udhzuar në rrugë të drejtë dhe njerëzit që kanë devijuar nga rruga e drejtë të udhzuar në rrugën e drejtë janë ata njerëz të, të cilët e dgjojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ndërsa të humburit janë ata që nuk e dgjojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kush i bindet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ai do të jetë më njerëzit më të lartë do të jetë në grumbullin e njerëzve më të lartë të njerëzis do të jetë me tanxhenet allahul azhur ka thënë në kur'an waman yut'i allahawar rasulahu faqolaik ma al ladhina an'ama allahu alayhim min an-nabiyyin was-siddiqin wal-shuhada'i was-salihin wa hasuna ula'ika rfiqa cdo ce bindet allahut dhe te dërguarit te ti kta njerëz do te jen me pejgamberet njerëz te cilte si isha buvekr sidik radiallahu an dëshmorët njerëz te mirë wa hasuna ulaika rafiqa, do sa shoktë mirë janë këta. Këta janë shokët më të mirë, kjo është shoqëria më e lartë. Kush rruga për bër të bërë shokëtyre, për të bashkuar me ta në botën tjetër, është bindja ndaj Allahut dhe bindja ndaj të dërguarit të Allahut Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Kush tregon me një mallsi dhe respektit të Allahut dhe të dërguarit të tij, ai nuk quhet musliman. E kush e kundërshton Allahun apo të dërguarin e tij në, ti në ndonjë rregull fetar, po bën një gjinë nga nga dëshirat e nefsit, atëherë kjo quhet gjunaqtar normalisht. Dhe duhet bëjnë töbë, ti kërkoi falë Allahut të larguar për gjunahein e bër. Ka njerëz që ndjejnë urdhët e Zotit dhe nuk tregojnë respekt. Ndjejnë urdhët e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam nuk tregojnë respekt. Për shembull, i thuhet, hiq dorë nga alkooli, nuk respekton. Fal namazin, nuk gjallën dhe nuk respekton. Respekto prindrit, nuk gjallën dhe nuk respekton, apo hiq dorë nga alkooli, hiq dorë nga gjërat qi ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala nuk gjan dhe nuk respekton. Nuk i shkon muslimanit kur vjen i urdhër nga Allahu apo nga i dërguari i Tij që të ket drejt të zjedh, pranoj apo të mos pranoj, të bindet apo të mos bindet. Kur muslimani ftohet për pranimin e një vendimi të marrë nga Allahu apo i dërguari i Tij, duhet që ta pranoj patjetër. Kur muslimani ftohet për zbatuar një urdhër të sharia-t duhet që ta pranoj. Ky është çndrimi i muslimanëve, prandaj Allahu i vërtetuar ka thënë në Kur'an inna ma kana qawl al mu'minina idha du'u ila Allahi wa rasulihi li yahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ula'ika hum al muflihun. Me të vërtetë çndrimi i besimtarëve kushtohet për të Allahut dhe i dërguar i Tij, për gjykuar besimtarët që të thonë dëgjuam dhe respektuam. Nuk është e hijshme për një musliman që të bëjë bisht urdhrave të Allahut, të rrecet të bëjë bisht të vërtetës. Nuk është e hijshme për muslimanin që te TV hadithe nga i dërguari Allahut Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe ta kundërshtoj atë me pretekse arsye apo justifikime nga më të ndryshme të cilat në fakt qe që nuk qëndrojnë. Nuk i shkon një muslimani që kur i thuhet që diçka është ndaluar, mos e pranojë se si të ndaluar nga Allahu dhe nga i dërguarit ti e Tij me pretekse arsye, nga më ndryshme, për shembull dikush thotë "kush kam gjetur të parët", e mi degush thotë që uni përkas një shkolle juridike apo një mdhëbi që këto gjëra quhen të lejueshme. Një tjetër mund thotë se filan dietar, ka thënë kështu dhe ashtu. Ndërkohë që hadithi nga Muhamedi ose në më sheqart për ndalimin e asaj gjëje, po marrim për shemb rastin e, e aleteve të muzikës, ahendjet. Kto i kanë dalur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam hadithe shumë i qartë, në Bukharit, të qartë në Sahih al-Bukhari, por në libra të tjera të hadithit e yati zamanu ala ummati yastahillun alhira wal harira wal khamra wal maazif entahdit maazif ose ka përmendur se do të vinë një kohë kur sa njerëz të umatit e ti kanë për të bërë të lejuar ndër të tjera dhe ahengjet instrumentet muzikore kanë njerëz në kohën tonë që i quajnë të lejushme e i quajnë të lejushme muzikën dhe dgjojnë muzik kur bëhet pyetje se pse dgjojnë muzik sonse kjo është diçka që e ka lejuar filan dietar apo kushtu ke bija të të parat tan duke djuar muzik dhe për ne kjo nuk është ndaluar. Qendrimi saktë është se muzika është haram. Sepse Muhamedi sadhonin se më ka ndaluar, dhe përderisa vegamiri ka ndaluar, atëherë ne nuk mundem nuk mund të japëm përparësi qendrimit, mendimit të kujtdo qoftë. Ne safja do të jesh sipas mendimeve të njerëzve, qendrimeve të tyre, dëshirave të tyre, zakoneve dhe traditave me cilëtin rritur njerëzit, atyre feja do të kishte ndryshuar krejtësisht. Po feja është ë ajo që ka thënë Allahu i dërguar i ty dhe e, në cilën kanë qenë parë të parët e këtij ummeti. Feja zbatohet dhe kuptohet ashtu sikur sa e kanë kuptuar parë të parët e ummetit ton, pra shoqët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E Aisha është i bindur në ajo që Allahu i dërguar i ty, ku vjen hadithi, thotë dëgjova dhe respektova. Nuk mund devijoj nga ajo që ka thënë i dërguarja Allahut Muhammedi sallallahu alaihi vo sellam një ndërpika që i përfshin respekti nda i ur që i përfshin dëshmija se Muhammedi sallallahu alaihi vo sellam është i dërguarja Allahut është edhe besimi i lajmeve që ka si edhe i dërguarja Zotit Muhammedi sallallahu alaihi vo sellam muslimani i beson lajme që i ka si edhë, i dërguar e Allahot Muhamedi s.a.w. Allahot lartuar i ka lafdruar në Koran, ata njërës të cilit e beson Muhamedin s.a.w. duke i qua dhe si njërës të devoqëm. Ullë dhijja, ebi sidqi, wa sadaqa bihi, ula i ka humën mutëtëkun, At, ata që solën të vërtetën, e i ga merë dhe pasus të të tyre, por edhe ata të cilit i beson, pejgamberët e pasuesit e tyre të cilët sjellin vëcë të vërtetën, pra besojnë vërtetën që kanë sjell pejgamberët e pasuesit e tyre, këta janë 20 votçë. Kush janë 20 votçën? Jan ata që sollën vërtetën pejgamberët, pejgamberi i fundit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe pasuesit e pejgamberëve thirrësit në islam, të cilët u sjellin njerëz të vërtetë, u tregojnë njerëz të vërtetë lidhje me Allahun në lidhje me pejgamerët, në lidhje me pejgamerën e fundit, në lidhje me fenë që pëlqenë Allahu, në lidhje me rrugën e zotit, në lidhje me gjitha lajmet që në ka dhonë Allahu në përmjetë kuranit, apo sunetit Muhammedis s.a.w. Pra, ata njërës, këta njërës janë njërës dhe devoqëm. Nga anë atjetër, Allahu i lërcuar i ka paralajmua për dënim të rëndë, për ndërshkim në zjarën e gjëhenemit ata njërës të cilët Sa jojë një gënjeshtra apo besojmë gënjeshtarët? Ka thënë Allahu në Kur'an: "Fe men azlamu mimmen kadhaba 'ala Allahi aw kadhaba bis-sidqi iz ja'a, alaysa fi jahannama mathwalan me lil-kafirin?" E kush është më i padrejtë sa një njerëz që sajon gënjeshtra ndaj Allahut? Ka njerëz që thon se jemi profetë, ndërkohë që nuk janë profetë. Ka njerëz që flasin në emër të fesë së Allahut dhe thon, flasim pa dijen fenë Allahut, se Allahu e ka bërë të lejushmë këtë gjë apo se ai e ka bërë të ndaluar këtë gjë. Se kjo punë është shirq apo se kjo punë nuk është shirq, kjo punë është, pun është bidat apo se kjo punë nuk është bidat, pa argumente, pa bazë fetare, thjesht sipas dëshirave të tekave të tyre. Allahu na ruajt. Kto janë njerëz të ndaj Allahut të lartësuar. E kush është më i pa drejtë se ai që flet pa dijen fenë Zotit? saj që sajon gënjeshtra sa i, që sa njështra, sa i që thot gjënat pa qëna gjëna që bien desh me fenë e Zotit subhanuhu te ala wakazba bis sidqi iz ja dhe, dhe mohojn të vërtetën kur vjen të vërtetën që solli pejgamberi i Zotit të vërtetën që ka sjellë dërguar Allahu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam të vërtetën që thon dhe që përcjellin thirrsat në islam kush është më gënjeshtar se ky njerëj kush është më i padrejta se ky njerëj E lesëf i gjehennem e methua lillë kafirin, a nuk, nuk ka në gjehennem vendbanim dhe përfundim të keqë për qafirat, pra përfundimi i shafirave, i atyre që sajon gjenjeshtrat, ka shi zotit, apo që përgjenjeshtrojnë pegamirët e zotit, më hojnë të vërtetin që solën pegamirët e Allahot të lartuar, përfundimit të e do t'je zjarën gjehennemit Allahot në ruet për i ti. Në të njëjtën sure pra, Allahu lartuar ka përmendur shpërblimin e, e pejgamberit dhe i cilësohet vërtetën dhe të atyre që pasojnë pejgamberin që besojnë të vërtetë atë që solli dërgoni dërguar Allahu Muhammedun al Sallallahu Alejhi Vesallam, i ka thue atë njerëz të devotshëm. Se ata do të kenë shpërblim mirë, ata do të jenë banorët e xheneteve. Nga ana tjetër, po në të njëjtën një sure Allahu i Lartuar ka përmendur dhe dënimin e rëndë atyre që sajnë gënjeshtra apo që mohojn lajmet e vërteta që solli i dërguar i Allahut Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem. Ka përmendur se përfundimi i tyre ka përcjen në zjarrin për e xehnemit, Allahu na ruaj prej tij. Allahu subhanahu wa ta'ala ka përmendur Kur'an dënimin e rëndë që kanë për të marrë Kunoshtarët e pejgamberëve, ata që mohojnë mesazhet e pejgamberëve të Allahut. Allahu i lutuajt na ka folur për popull që kanë vuajtur dënim, shkak se kanë mohuar mesazhin e pejgamberëve të Zotit. Allahu i lutuajt na ka përmendur dhe na ka folur dhe për disa vete, për disa individ në Mekkë, të cilët e kundëstonin pejgamberin dhe nuk e pranonin mesazhin e pejgamberit tonë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Po për këtë gjë do të vlaznë pjesën e dytë. Të këti e misionë, insha Allahu ta'ala, dhe shkiputemi për pak momente, për të këthyre në pjesën e dy dhe, dhe për të vazhduar me këto qështje, me ndihme në Allahut, subhanahu wa ta'ala, velhamdullahi rabbila alamin. El hamdulillahi was salatu was salam ala nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yomil din. Amma ba'd. Të dashur vëllezër muslimanë, jemi kthyer në pjesën e dytë të këtij emisioni dhe do të flasim për dënimin që marrin ata njerëz të, të cilët nuk besojnë lajmet që sollin të dërguarit e Allahut, që mohojnë pejgamberin e Zotit dhe mohojnë lajmet e tyre. Allahu lartësuar ka dërguar pegamerë në vijem si deri sa e, erdi i dërguar i fundit Muhamedi s.a. Allah, Allahu lërcuar ka përmendur se sa herë që një popull kundështon dhe pegamerë në vetë atyre u vinte dënimi i Allahot dhe këshu dhe popull që kundështuan pegamerë që më huan mesajët e tyre janë shkatruar popull pas popullin thumë me arselna rusule na tetra, ka thënë Allah në Kur'an, ne i dërguan pejgamirët njëri pas tjetërit. Kullëma gjëa ummetar rasulu ha këtë dhe buhë, por sa herë që një populli i vinte pejgamirë i tyre, ata e mohullin mesajnë e ti. Feet ba'na ba'dahum ba'dan. Dhe kështu për shkak mohimit dhe dhe Allahu ne i shkatruam. Dhe shkatrimi tyre e erdi njëri pas tjetërit. Vinte shkonte një pejgamber në një popull, kundërshtonin, u vintë dënimi i Allahut i lartëzuar. Pastaj dilte Brezja po një popull tjetër. Uçonte Allahu pejgamber e kundërshtonin e mohonin, u vintë dënimi i Allahut i lartëzuar. Fatba'na ba'dhuhum ba'dhan, u jualnahuma hadithe. Dhe shkatrimin e tyre, dënimin që atyre u erdhi nga Allahu i lartëzuar, ë shkatrimin dhe dënimin që u erdhi atyre u bë pjesë e bisedës që zhvillonin njerëzit, u bë shembull për njerëzit të regimet të cilat njërzit ja transmiton e njëri tjetërit. Dhe një pjesë të këtyre të regimeve, Allahu lëqur i ka përmendu në Kuran. Allahu në ka folë në, në Kuran për dënimin e poplit të nuhët, për dënimin e hadit, themudit, e, dënimin e firaunit dhe ushtrisë të ti, et tjerë poplit të cilat i ka dënuar Allahu subhanahu wa ta'ala. Febuar dhe liqaubi la ju upinu, lërgë më shirë sa Allahu të lëqur, shofshë, njerëzit që nuk besojnë. Po ashtu Allahu ka thënë në Kur'an in kullun kazzaba ar-rusul fa haqa iqab. Allahu i dëshuar ka përmendur ata popujt që kundërshtuan pejgamberët e tyre dhe ka thënë të gjithë këta i mohuan mesazhet e pejgamberëve, i, i kundërshtuan pejgamberët e tyre dhe kështu e merituan dënimin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Ktu Allahu i lutur ka sqaruar qartë se përfundimi atyre që mohojnë pejgamberin e Zotit është dënimi në mos në këtë botë në botën tjetër. Por Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem është i dërguar Allahut për gjithë njerëzit dhe domosdoshmë do të ketë besimtar. Faqen e tokës, kështu që nuk ka për tu shfarosur njerëzia me një faqen e tokës, pse ka kundërtar ka mohues të Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem edhe pse këta janë shumicë me fjalë Deripas para ditës së gjykimit, kur Allahu subhaneh ve tere do të marrë shpirtrat e besimtarëve, dhe pas sa do të mbeten njerëz më të këqij dhe mbi ta do të bëhet Qiyamete. Por ama në këtë botë në pas dërgimit të Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem kanë ndeshkime të pjesshme. Mundet që në disa vende, ë, vi në dënime ndaj njerëzve për shkak të kundërshtimit të urdhrave të Allahut, për shkak të mosbesimit asaj që solli dërguesi Allahut Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem si tërmete, vullkane, smundje, vdekje prurse të rënda, uh, tsuname ose përbytje. Dhe këto fenomene, këto dukuri, këto ndryshime shfaqen nga një kohë në tjetrën, kanë njerëz që preken, dëmtohen për tyra dhe nuk ka dyshim që këto përderisa vin në përgjysë i prekin një numër të konsiderueshëm të madh njerëzish. Këto janë forma dënimi nga Allahu i Lartuar, janë ushtar të Allahut Subhanu Teala. Allahu i Lartuar na ruajt nga dënimi i ti. Allahu Latua në ka folën në Kur'an dhe për dënimin që i ka dhenë një një riu. Për gjende një një riu që kishte pozit në mekë, ju kuptonë të gjërnat, e dinde që Muhammedi sallallahu alaihi vësallam është në të vërtetën, por e mëhoj mesajnë në Muhammedi sallallahu alaihi vësallam. <coughs> Allahu thotë në Kur'an, Fe dharni, ve men khalëqtu, vahida, وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا وبهدت له تمهيدا ثم يطمع نازئا ازيد كلا انه كان لاياتنا عنيدا ما لرؤى اતે cilin une krijuat vetmuar çdo njeri është krijuar kur është krijuar ka qenë një pikuj apo se është zhvilluar ka dalë vetëm nga barku i nënës Për dhe Allahu ka thënë, për këtë njëri dhërni u mënë khalëghtu vahida, u gjallëtu lehu malem me mduda, dhe thëtë unë i dhash ati pasuri me bëllëk. Ja lehcova ati kushtet e jetesis, i dhash dhefmi të cilit janë praniqme të në mekë. Por, pas gjitha këtyret mirave, aji dëshiron që t'japë dhe më tepër. Thu me e jatë ma unë e zitë, kella inëhu këne li ajatina anida, por thëtë Allahu kurë nuk ka për ndodhur më aq ai të ket apo ti jepen më tepër mirësi më tepër kënaqësi sepse ai ka mohuar ajet tona ai i ka kundëstuar me kokforci me kryenësi argumentet e faktet tona sa urhiquhu sauda unthot allahu lartuar do t'i jap atij një dënim të vështirë të rënd nuk do të ketë rahati ky njerëz nëhë fkërë وقدر pastaj Allah ka përshkruar se ç'a ndodhi me këtë njerëz. Njerëz që kanë tek ai dhe i kërkojnë që të, të jepte një ide në lidhje me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam se si duhet ballafaqohej me ballafaqoheshin njerëzit kundëstarë të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe me pasuesit e tij dhe çfarë do të thoshin njerëza për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam se paria e me Mekës kishin frikë për se përhapet mesazhi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam se njerëzit do ta pranoin thirrjen e Muhammedet sallallahu aleyhi wa sallam. Pra në në ka thënë Allahu, inëhu fekkara wa qaddar. Aji pra, Muhammedet sallallahu aleyhi wa sallam, u me nduwa. Më falni, pra El-Walid ibn Mughire, personë për qilin po flasim, fekkara wa qaddar. Ky person, u me nduwa se qëfar duhet të jepët e si mendim njëre zë për të thënë për Muhammedet sallallahu aleyhi wa sallam. E pasaj, uadhaj dhe në ti, faqetel kayf qaddar inahu fakkara wa qaddar faqetel kayf qaddar dha umpost uskatrua si dhaj mendim totjell thumma nazar paskai ai fillojt mendo mendohet perseri thumma abasa wa basar u vraitu na fytyr u vrait shum na fytyr thumë më abesa o besar, thumë më edhbara o stekëbar, e pas saja këthë u shpinë në të vërtejtës, dhe të regoj me një masi, fa kala in hadha illa sichnu një u tharë, duke thanë për Koranin, se kjo është vetëse një magji, e, e të rashguar nga të parët, cili Muhammedi ka mësuar nga të parët, dhe tashme <coughs> ma shtërën njëzë me magjinë e ti, Sapra për mua më duhet të them që është magjëstar. Ndërkohë që vetë ishe i bindur se Muhamedi sallallahu alajhi wasallam nuk është magjëstar. Ai ishte plotësisht i vetdishëm se Muhamedi sallallahu alajhi wasallam nuk kishte poet, nuk kishte falltar, nuk ishte magjëstar, nuk kishte të bante me gjëra të tilla se fjalët që thoshte Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ishin të një stili tjetër, ishin diçka krejt tjetër nga magjia, nga falli, nga poezia. E, a e ndjenë të se fjallë të mëhojzë e osëtëm ishin fjallë të vërtetë, ishin fjallë të ambla, ishin fjallë të rhejse, ishin fjallë që e bënë njëriu në qilë të për vete, por me gjitha ta, këkëfërësia, kërënërësia, eshtu që të mos e panonte të vërtetën. Fëkala in hadha illa sihru një uthar, in hadha illa kaullu lëbëshar. Këto janë vete se fjallë njëriu. Këshu tha për fjallët e të dër Muhammed sallallahu alaihi wasallam, këto ishin fjalë që ka thënë Luulizmi Mughira për Kur'anin, prandaj Allahu i larçuar i dha dënimin të rënd. Allahu i larçuar na ruajt nga dënimi i ti. tij. E pra, ky është dënimi i Allahut të larçuar. Për ato njerëz të cilët mohojn pejgamberin, mohojn të, të vërtetën që solli i dërguar i Zotit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Nuk mund të qeoat besimtarë që i dërguar i Zotit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, një i një ri që nuk i beson lajmet e tij. Për shembull ka njerëz që e thon shahadetin ë pranojë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam si dërguar i Allahut, por nuk e pranojnë ditën e gjykimit. Kta nuk janë muslimanë. Se nuk pranojnë lajmin që solli dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ose për shembull ka njerëz që nuk e pranojnë shehat e kiametit. Nuk e pranojnë që Kurani është fjala e Zotit, nuk e pranojnë xhenetin dhe xhahenemin, nuk e pranojnë që ringjallja do të jetë edhe fizike, do të bashkohet shpirti me trupin ditën e gjykimit, mos i çohet njeriu nga varri. Kta njerëz nuk e besojnë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam si të dërguar te Allahut sepse nuk besojnë mesazhet që solli i dërguar i Allahut Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ne kemi detyrë që të përgjigjemi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur na vjen thirrje nga Muhammed sallallahu alaihi wasallam, duhet të përgjigjemi. Ëh dhe kjo është një prej atyre pikave që e përfshin dëshmia se Muhamedi është i dërguari i Allahut. Dhe kush i përgjigjet Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, Allahu ka për të dhënë jetë shpirtërore. Allahu do t'i ndriçojë mendjen dhe të ja gjallëroj shpirtin. Allahul Erreth Qëthënë në Kuran, gjajhu e ledhim amënus te gjibu li ilahi u nirër Rasul, i tha da'ankum li ma ju hikum u a'lemu enna Allahi ahulu bëjnë al marën i va kalbih u anna hu i lehi të hëshëron u besimtar, për gjithjuni Allahut zhetë të dërguarit të ti kur ata juftojnë në gjërat të cilat ju japën juvejit shpirtrore, ju japën gjallëri shpirtrore. Kurani dhe fjalët e pejgamberit, suneti i pejgamberit, ose janë gjallëri për shpirtrat tonë, janë dritë për mendjet tona. Pa Kuranin, pa sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, njeriu shpirtërisht është i vdekur. Nuk është në udhën e drejtë, nuk e njeh të vërtetën. Allahu na ruajt. Prandaj në mënyrë që njeriu të ketë gjallëri shpirtërore duhet patjetër Të dëgjojë Allahun dhe dërgojën e tij, të përgjigjet Allahut dhe të dërgojë të ti. Dhe si mundi përgjigjet njeriu Allahut duke vënë në zbatim mësimet që përmban Kur'ani? Si mundet që njeriu të përgjigjet të dërgohet Allahut Muhamedit sallallahu alejhi wasallam duke vënë në zbatim sunetën e Muhamedit sallallahu alejhi wasallam? Që suneti i Muhamedit sallallahu alejhi wasallam tihet busullë, tihet orientim, tihet udhërrëfyesi për jetën e ti. Allahu lërtuar ka përmendu në Kur'an se kush nuk i përgjigjet pejgamerit, kush nuk etë se në udhën e pejgamerit o në sallallahu në Jusam, a i ndjekë dëshirën, ndjekë dëshirët e nefsit. Njeriu, ose do të kundështoj dëshirët e nefsit dhe të ndjekë pejgamerit, ose do të etës pas dëshirëve të nefsit. Ka thënë Allahu në Kur'an, faqin lum ystajibu lek fa alim an ma yattabi'una ahwa'ahum waman adalla mimman ittaba hawaahu bighayri hudan min allah nasata nukturgijjin ty ate dije sata sa ndjek deshiratet tyre e kush esh moi humbur sa ajh ndjek deshirane vet në kundërshtim me udhëzimin e allahut subhanahu wa ta'ala Nëse njerëzit nuk i bindhen pejgamberit, nëse nuk e्cën udhën e pejgamberit, nëse nuk i përgjigjen thirrjes pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, atëh ata djegën dëshirat e tyre. Dhe kush djeg dëshirën e vet, ai është në rrug të humbur. Allahu lartësuar, na ruajt. Elusallahu lartësuar që të na jap drejt për ta kuptuar të vërtetën, elusallahu lartësuar që të na bëj për aty të cilëve i përgjigjen Allahu dhe të dërgojë te ti. Respektojnë Allahun dhe dërguar në ti, e lusë Allahun lërcuar, që ti bëjtë dëbishnë me të që të gjua, alhamdulillahi rabbil alemin.